Innan vi drar igång veckans avsnitt vill vi bara meddela att vi precis gjort klart med nästa livepodd som blir onsdagen den 9 oktober klockan 18.30 på restaurang Olivedal där vi gästas av ingen mindre än Kristoffer Dagrasza. Skicka gärna in era frågor redan nu under hashtag BBPod eller på Facebook eller vad ni vill så blir vi super, super glada. Boka in 9 oktober. 18.30 gå in på oliverdal.se för att boka en plats eller droppa bara in och häng lite gött i baren och ta en läsk och njut av livet och se hur det går till när vi gör en BB-poddinspelning på riktigt För en gångs skull så är det väl kanske väldigt mycket på sin plats att påpeka att du lyssnar på BB-podd på GT.se Och att det är en podcast som handlar om IF Göteborg, blåvitt och saker däromkring mm. Och ibland så fördjupar vi oss ner kring vissa tunga ämnen i allsvenskan Och ibland så kollar vi lite övergripande på andra typer av ämnen och allt som berör fotbollen Och i synnerhet IF Göteborg Ja, detta är avsnitt 187 om det var någon som överhuvudtaget brydde sig om det. Eh, detta avsnitt kommer bli lite annorlunda. Vi kommer inte prata så mycket skott i krysset, klacksparkar och glidtacklingar. Eh, och inte ens om eh, förra matchen utan vi kommer ta tag i ett lite djupare och seriösare ämne. Så är som förväntar sig någon sorts eh, klassisk BB-podd med lite inslag av humor Så kommer det tyvärr utbli. Vi kommer inte prata om Ölmes frisyr Trots att jag vet att han nämns i den här podden och jag var som, att mig som du satt och bett i tungan, tungan För ja. att inte prata om att han såg bättre ut för. Nej men om man läser i, i media och tidningar och sådär så, så kan man ju få för sig att det blåser extremt kalla vindar över fotbollsverige det är väldigt mycket prat om polisen hit och dit, villkorstrappor det är protester från supportrar och det är det ena med det tredje och för dem som inte är mitt inne i epicentrum av detta så kan det ibland faktiskt vara lite svårt att hänga med på vad fan det är som händer överallt. Jag kan själv känna att jag är en av dem som stundtals inte oh, riktigt ja. vet vad det är som vet sällan vad du Nej, men vad det är som händer då i. Och är det så här att du, du kanske har en närstående som har en, eh, en skev bild av vad du upplever är eh, fotboll och fotbollens arrangemang, så kanske den personen bör lyssna på det här avsnittet för att få en, en lite bättre bild av varför. Det ser ut som det gör. Och gudarna ska veta, som du säger, att vi är inte är några experter på detta. Det kan ju också vara en anledning till att vi inte har tagit i det här ett ämnet tidigare under året. En annan är att vi kanske har tyckt att det inte har drabbat IF Göteborg på samma sätt som det faktiskt har gjort nu i veckan. Men för att få in lite hjärntrust och lite, lite kompetens här så har vi tagit med oss två personer. Och det är Anders Almgren som är tidigare SLO i IFK Göteborg. Och det är Jan Pettersson som representerar supportklubben England. Vi ska strax dra igång med själva avsnittet. Innan dess så skulle jag vilja veta vilken som är veckans sponsor, Joke. Ja, men det är ju United Training. Vi har ju i tidigare poddar pratat ganska mycket om hur gött det är att träna på United Training. För det har man ju innan kunnat träna bara med bokade PT-pass. Det har blivit en jävligt exklusiv känsla. Få personer. Man får eh, träningskläder som de tvättar åt dig. Man får handdukar. Man får hårvax och kaffe. Och, och, och... Du får till och med parfym om du vill det. Ja, men hela den här grejen som gör att det... Som, det känns, det känns lite lyxigt Om man ska ta, ta till eh, stororden så att säga. Det känns lite som att du är på resa I ett annat land och blir ordentligt bortskämd är det, är det så du vill summera ihop det? Ja, men Vad de gör nu är att de öppnar upp Ett litet, litet fönster 30 stycken platser där man faktiskt kan få använda United Training som sitt mm. riktiga gym Man kan få gå dit när man vill Man behöver inte ha bokat ett PT-pass Och det som är riktigt jävla grymt i det hela Det är att det finns alltid PTs på plats Som hjälper alla som är med i den här lilla exklusiva skaran av supergymkort Mm. Och det är också viktigt att påtala det där. Det här är ett begränsat antal kort just för att det inte ska bli Något superspring där nere Men man har samtidigt sett att Det finns ett behov av att kunna låta folk Komma och träna utöver Bokade pass och då är det här Ett superbra tillfälle och slippa att trängas på det vanliga gymmet en vanlig måndag klockan 17.00 då du står köja köa för någon jävla roddmaskin som är trasig i ena hörnet. Och istället får du då hjälp av en eh, grymt i PT som kan säga att ja, men vinkeln ska upp lite granna på den där musken eh, eller nåt. Det är så man gör. Ja, och vill du som... ta hjälp så behöver du inte ta hjälp. Men de men. finns där tillgängliga Nej. och det kostar ingenting extra. Nej, och det här är ganska unikt i Sverige. Det här liksom finns på exklusiva PT-studios i New York och LA och sådär, men inte i master nu. nu finns det massa Och detta får man då för 12.95 kronor i månaden Lite dyrare än ett vanligt liv, Men man får ju extremt jävla mycket mer eh, Helt enkelt du får framförallt inte se folk gå runt Med sina feta bälten Och lyfta viktiga tycker fan Det är viktigt att påtala Jag har så svårt för de här bälteskillarna Som går ut Jag ska också påtala det att eh, 12.95 det är ju avdragsgilt Mot eh, friskvårdsbidrag Så har man tillgång till sånt Så är det väl superbra tillfälle att använda dem här och nu Om ni vill ha mer info Om hur man eh, ställer sig i Till den här exklusiva klubben Av eh, protränare. Så, nej man måste inte vara pro var det, det var en ja. påhittad mening ja. <laughs> eh, om, man vill, om man är sugen på detta Så kan man maila på info Unitedtraining.se eh, Du kan också ta kontakt Med Peter på sociala medier Malmros PT heter han överallt där mm. Och eh, om man nämner BB-podd så kommer man få Ett sjukt bra erbjudande har de eh, Lovat så att det kanske blir ännu bättre då Stort tack United Training för att Ni hjälper oss att göra BB-podd och för att ni hjälper oss att komma i riktigt bra vinterform Välkomna tillbaka Till bb får vi säga Både till Anders Almgren och till Jan Pettersson Tack så mycket Tack. Vi var tveksamma i hur stor insats Egentligen Anders har gjort i b -b Han var med dagen innan vi förlorade guldet 2015 tror jag. Det var, det var där det, det landade. Han har ni koll på 50 så 15 minutes of fame var det. Anders är för detta SLO i IFK Göteborg och jobbar nu numera på Enable Sverige heter det va? Ja, Enable Sverige är det väl inte så många som känner till. SLO är väl <coughs> den rollen är den som folk fick knippa mig mest men. Det var jag mellan 2012 och 2016. Sen gick över till Enable Sverige och uh, jobbar nu som operationellt ansvarig där vi är en liten organisation som jobbar i partnerskap med svensk fotboll, det vill säga förbundet och SEF med polisen och med supportermiljön vi försöker hjälpa till att jobba för svensk fotbolls mål om välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla fotbollsevenemang, så det är det vi jobbar med det låter jättesvårt och avancerat och, och konstigt. Är en sån arbetsplats där man säger att ingen dag är den andra lik? Det, det kan man väl kalla det kanske. Och det är, lite, det är lite nörligt kan man säga. Vi jobbar utifrån en forskningsbas om hur folksamlingar fungerar och hur, hur olika typer av arrangörsmetodik. Både välkomnande servicemetoder och mer ordningsinriktade. Metoder fungerar och så försöker vi hjälpa våra partners med att utveckla ett bra arbete. Men vem är er uppdragsgivare egentligen? Det är svensk äh. fotboll, säger du. Ja, alltså, vår finansiering kommer från Gåhle-stiftelsen, så det kommer från en stiftelse. Vi är en neutral, självständig organisation. Så. Men målet är att det ska bli bra. Ja, målet är att det ska bli bra. Om du undrar varför det är en polishelikopter som låter i bakgrunden så vill vi bara meddela att vi är på Hisingen och spelar in idag. Jo, så är det ju. Det var vallfärdat mellan horder av gul svart så supportrar. Har du verkligen det? Nej, det var ingen här. Nej. Nej. Verkligen inte så. Ska eh. vi säga välkommen till Disco då också? Tack så mycket. Även kallad... John Pettersson av din mamma och övriga släkt? Det stämmer, de har inte börjat kalla mig disco ännu men det är bara en tidsfråga. Hur kommer det sig att du kallar dig själv för disco? Det var för att när jag registrerade mig på Svenska Fans 2003 måste det ha varit för det var samma dag som Peter EJ presenterades. Var bra. Tving, tving, tving, en bra dag! <laughs> en, för för En stor dag i den blålita historien. Och då eh, hade jag en playlist på Winamp som man fortfarande hade då eller jag hade det i alla fall och eh, i samma sekund jag registrerade mig så dök det upp en låt som heter Disco Motherfucker och då kom jag på den här gamla guys ramsan blåvitt i disco, guys i rock'n'roll och så var det liksom, ja, blåvitt i disco Disco Motherfucker. Om man vill ha mer kuriosa på John så, så, så är det också att han skrev en väldigt uppmärksammad krönika en gång på bara ben när det var relevant eh, om Ölme va? Just det ja. blir väldigt, väldigt hyllande och uppskattat Ja, det nervösaste ögonblicket i mitt liv Tror jag var när jag fick läsa upp den där krönikan Med Ölme i rummet Oj. Uh, ja, nej, oh, Det var jobbigt Jag får kallsfattningar bara, jag tänker på det Men jo, det stämmer, jag skrev lite för bara ben under det nicket Vurmar Inget du för tid. Ölme? Jag vurmar starkt för Ölme Han är fortfarande, nu är det han och Jalmar Som är där uppe i min personliga liksom, Pantheon Jag, jag brukar alltid säga att Ölme är den enda spelaren i truppen Som jag på riktigt skulle vara nervös inför att träffa så fick du läsa något sorts epos för dem Det var inte snällt Nej det var inte snällt Du är inte här i, i egenskap av Ölme, eh, Dore, utan Nej. Utan att du representerar supporterklubben Änglarna väl i de här frågorna som vi ska beröra. Mm, det stämmer. Jag har suttit i Änglarna styrelse nu i ett par år och anledningen till att jag sitter här är, som du säger, för att jag har fått ett mandat av styrelsen att föra supporterklubbens talan i den här frågan som ju är villkorsdrappan och den väldigt, väldigt olyckliga situation som har uppstått mellan polisen och supporterkollektivet. Jag är även med i... Eh, det finns en, en arbetsgrupp på nationell nivå som förenar supportrar från eh, alla lag i Allsvenskan som heter Rädda svensk fotboll. Eh, och där är jag även med som Englarnas representant. Bra namn på Bly organisationen. Blygsamt. Blygsamt. Ja. <laughs> nej Jag är inte här som representant för andra grupper på våra läktare. Och man måste ju också vara medveten om vad Englarna är. Englarna är en... Eh, en supporterförening med 1500 medlemmar, men vi är ju inte de som styr sången, vi är inte de som arrar Tifon, vi är inte de som är aktiva på kommandobryggan på det sättet. Däremot så är vi ju en, har vi ett ansvar att föra en dialog både med IFK, alltså moderföreningen, och med andra supportergrupperingar. Du behöver läge och ge sig in då i själva kärnämnet typ Varför vi sitter här idag Det har ju varit en ganska stökig 2019 Inte bara förbundsmässigt Med massa anmälningar hit och dit Från diverse olika lag Och disciplinämnder som ju bort sig gång på gång Utan även så har det skapat ett, ett minskat förtroende för svensk polis Inom svensk fotboll Är i alla fall min allmänna uppfattning och vi tänkte väl bena ut lite om varför det har blivit så och hur det kommer sig att jag blivit så. Och läget har väl aldrig varit bättre eller lämpligare än nu kan man säga. Eftersom det har aktualiserats i och med den senaste matchen mot BK Häcken. Där vi hade en protestaktion med 10 minuter där det var tomt på klacksaktionen. Och det här är en fråga som slängs fram och tillbaka i sociala medier och överallt. Men om, om vi bara gör det väldigt enkelt för oss frågar fråga varför var det tomt på läktaren i förra matchen? Ja, då kan man ju först säga att det här var ju den andra protestaktionen som IFK Göteborgs klackläktare har genomfört i den här frågan. Man körde ju även solidariskt med andra allsvenska lag, körde man 20 tysta minuter när vi mötte Sundsvall hemma. Det var en planerad aktion som var rikstäckande. Det var inte den här, det här var en, ett spontant utfall- eller så spontant det kan bli som berodde på att det här var en lördagsmatch, det var avspark klockan 15 och på torsdagen så fick IFK Göteborg som förening till sig det som kallas för villkorsskrivelsen för matchen alltså var IFK Göteborg som förening var tvungna att Leva upp till för att matchen skulle kunna spelas. I den här villkorsskrivelsen så ingick det eh, stora restriktioner på eh, framförallt TIFO-material. Flaggor över, jag vet inte om ni såg det, men det var en flagga upp där det stod KB har 99 gånger 99 problemen, 100 gånger 100 enkons. Eh, alltså, flaggor över en viss storlek var förbjudna. Eh, det fanns indikationer på att budskapsbanderoller inte skulle tillåtas. Väldigt, väldigt mycket av det som vi förknippar med positiv supporterkultur. Alltså de verktyg vi använder för att skapa stämning på läktaren sattes under polisens lupp. Och det här innebar att inte bara IFK som förening ställdes inför tusen osynliga problem med arrangemanget. Som kanske du som vanlig besökare inte märker. Utan även att alla de personer som lägger ner ideellt arbete på våra läktare för att skapa stämning, skapa tryck skapa tifon, också ställdes inför krav som i princip var omöjliga att leva upp till. Och då bestämde de olika grupperna i solidaritet med varandra och i, vad jag måste säga, imponerande snabbt att vi markerar mot detta vi kör en tom läktare första tio minuterna för att demonstrera att vi kan inte bedriva positiv support och kultur under de här förutsättningarna. Men den här typen av TIF-arrangemang det är ingenting som målas upp på, på 10 minuter eller tjugo minuter. Är inte det veckors förberedelse för den här typen av grejer? Ja, månader eh, skulle jag vilja säga. Nu är jag själv inte medlem av TIF-gruppen. Återigen eh, jag representerar inte de läktaraktiva grupperna på det sättet men jag vet ju hur mycket jobb som går ner i eh, de här och jag vet också att det planerades något ganska stort inför häckamatchen och har man sett de tifon som vår TIFO-grupp har levererat det här året då vet man att när de säger att det var ett stort TIFO på gång då var det någonting som skulle hålla högsta nationella kvalitet och även internationell kvalitet och som förmodligen hade givit ganska stor Uh, vad ska man kalla det, positiv uppmärksamhet kring IFK Göteborgs supporterkultur som man med väldigt kort varsel var tvungen att ställa in och köra en tom läktare. Och det här är ju någonting som ingen i supporterkretsar vill detta. Ingen som sliter som ett djur på sin fritid för att dra ihop den typen av tifon vi såg mot exempelvis Djurgården eller mot Malmö eller vad ni vill. Ingen vill ju liksom bara kancelera allting och istället köra en tomläktare. Det är inte därför vi är där. Jag vill egentligen inte sitta här och prata om de här problemen. Jag vill fokusera på att arbeta inom änglarna för en positiv supportkultur och göra det jag är intresserad av här. Men frågan är alldeles, alldeles för viktig för att tappa sport. Vi måste som supporterkollektiv ta den här striden. Vi måste ta det solidariskt med andra klubbar i Sverige som också har drabbats och vi måste ta det för att se till att IFK Göteborgs hemmamatcher fortsätter att vara eh, präglade av en positiv supporterkultur som bär fram sitt lag. Alltså, det, det här gör man som ett svar och en protest emot att, man, att IFK Göteborg har fått helt nya och orimliga krav på sitt säkerhetsarbete eller på vad man får lov att släppa in på läktaren så att säga som inte alls överensstämmer med hur det brukar vara. Det tycker jag är en ganska rättvisande beskrivning. ja. En eh, enkel eh, självklar fråga givetvis då men kanske inte lika lätt att besvara. Varför eh, gör polisen så här? Det enklaste svaret skulle jag vilja påstå är att eh, man. Eh, man Tänker sig att detta ska vara ett sätt att komma åt pyrotekniken. Rent formellt kan man säga så här. En elitfotbollsmatch är, är formellt sett en offentlig tillställning. När man ska arrangera en sån, någonting en match eller en, en konsert eller någonting, så måste arrangören meddela det till polismyndigheten. Normalt sett, i många fall i alla fall, så är det en formal grej. Okej, okay, Det är för att polisen ska kunna ta med i sin planering Och veta om det i förväg och så Men när det är en så stor grej som en elitfotbollsmatch Då, då har man en lite mer eh, avancerad hantering kring det Och i detta då så blir det så att Inom fotbollen så pratar man om tillstånd för match eh, när, man har, när klubben har anmält det här Så eh, säger polisen att okay, det är datumet den tiden fine. Och så har de då rätt att utifrån ordningsläget runt matcher bedöma om det krävs särskilda villkor. Från början så är det så att arrangören ansvarar för allting som händer kring arrangemanget. Tycker de inte att det är riktig i ordning så kan polisen lägga på villkor som de anser ska höja säkerhet och trygghet. Och till exempel det faktum att det förekommer pyron för det är ju den ordningsstörningen som är regelmässig. och rök och mm. hela den prylen. Exakt. Det gör att man då ofta påför villkor. Och de här villkoren kan se ut på lite olika sätt. Till exempel förbud mot flaggor som, som jag pratar om här. Och förbud mot flaggor har man då egentligen för att folk gömmer sig under dem när de byter om för att dra och kanske ska förtydliga då? Ja, exakt. Det är så man motiverar det. Det ses som ett hjälpmedel för förberedelse till brott helt enkelt. Och det är så polisen har motiverat de här villkoren. Till exempel med förbud mot flaggor. Och det finns väl olika grader av det här då Någonstans i det höga spektrat Så finns det väl till och med hot Om att spela matcher Utan publik och så vidare Så pass hårt Tycker då den myndigheten Att man bör eller bör kunna gå fram Eller i värsta fall ska jag gå fram För att uppnå det man Är ute efter då. Ja, de, de mest uppmärksamma typerna av villkor Som har förekommit i Sverige under året För det är ju framförallt under 2019 Där har har varit en stor debattfråga i alla fall Det är sänkt kapacitet på framförallt klackläktare Och så är det förbud mot flaggor Sen finns det ytterligare några varianter på villkor som påförs Bland annat så har ju Kalmar FF säkerhetschef blivit polisanmäld Som, som ansvarig för någon av ja, de ordningsstörningar som har inträffats nere i Kalmar Och det har förekommit några andra typer av villkor också Vi Känner du att du har eskalerat från svensk polis 2019 Eller är det bara att det kommer upp till ytan nu? Nej, alltså så här Den här Vi genom Sverige kallar det här för En ny villkorsstrategi Vad det handlar om egentligen är En ny tillämpning av den här villkorsmöjligheten Möjligheten som polismyndigheten har Så det är inga ändrade regler Men tillämpningen är Det större nationella enhetlighet kan man säga Och man går fram hårdare på fler nya områden Så ja, svaret är väl att Polisen har trappat upp tillämpningen under 2019. Så skulle nog i alla fall aktörerna inom svensk fotbollsserie. Väldigt många supporter undertecknad där, där till så att säga, men eh, tycker ju att det som sker är helt jävla orimligt om man ska prata i mm. liksom. Men kan vi ändå ta liksom, att förtydliga varför vi tycker så? För att om man inte är inne i den här fotbollsgrejen så mycket och så, man, och så, så kan man ju tänka sig att liksom eh, och om polisen säger att ni inte får göra det och det så är det väl bara att lyda polisen. Eh, varför är detta orimligt egentligen? Jag kan ju ta ett exempel bara från den här matchen i söndags nu då. När man alltså klev upp några snäpp på den här villkorstrappan Anders pratade om. Och ålade IFK Göteborg strängare villkor än vi har haft hittills. Det innebar alltså i praktiken att du fick inte ha med dig ett tygstycke som var längre än en gånger i en meter. Jag vet inte om ni har märkt det, men det här var en höstmatch. Gamla Ullevi är ingen varm arena. Enligt polisen så var det förbjudet att ta med sig en filt in på arenan. Det går rätt gamla människor på fotboll. Det går väldigt unga människor på fotboll. De fick strängt taget inte ta med sig en filt in om de skulle börja frysa. En annan grej. Vi har en shop där vi säljer flaggor. Det vill vi kunna göra. Vi vill att man ska kunna ta med sig sin son eller dotter in och köpa en flagga på shoppen. Hade man lytt polisens villkorstrappa i strikt mening så hade du kunnat köpa en flagga i shoppen. Då hade du inte kunnat ta med dig den in på läktaren tillsammans med din son eller dotter. Och vi fick ett ganska tydligt exempel på detta. Jag vet inte om någon av er tänkte på det. Men inför match så står det ju alltid ett gäng knattar i ring och viftar med flaggor på inneplan. Det gjorde de inte denna matchen. De viftade med halsdukar. Flaggor var ju förbjudna. Det hade ju polisen sagt. Jo, en annan grej. Så som vi ser på det från Enablu Sveriges sida då. Vi jobbar ju, vi försöker vara väldigt formella när vi tittar på det. Det är lätt, jag har ju en själv en bakgrund som supporter som bekant. Det är lätt att dra oss in i det. Så vi försöker hela tiden vara formella och konsekventa när vi bedömer det här. En sån sak som vi alltid pratar om när vi pratar om både med klubbar och polis. När det gäller ordningshållning och sånt. Det är proportionalitet och, och eh, det som polisen kallar för differentiering. Eh, helt enkelt, ska vi gå på någon med förbud eller med, med inskränkningar så ska vi försöka gå på folk som bryter mot regler. Inte, van, inte de andra så att säga. Inte kollektiv bestraffning så att säga, som det heter i. Precis, och detta har ju uppfattats i supportermiljön och från klubbmiljön som, som en kollektiv bestraffning. De här flaggorna och tiforna det är en jätteviktig del av arena-atmosfären. Därmed är det en viktig del när det gäller publikrekrytering och att locka folk till arenan. Och vad som händer här när man gör ett sånt allmänt generellt förbud mot vad som uppfattas som en positiv del av supportkulturen och arena-atmosfären, det är att man vänder sig då mot det här ordningsstörningen pyroteknik som ganska få håller på med. Och åtgärden drabbar väldigt många. Och det skulle... Ja, från ett yrkesmässigt perspektiv ses som ett problem för det, det skapar en hel del problem som, som kan dyka upp i framtiden istället Vi ska inte landa i någon diskussion om bengalers vara eller icke-vara, mm. men kan man ändå bara säga någonting om liksom vad det är för brott i förhållande till andra brott och i förhållande till insatsen som plötsligt kommer här nu är det rimligt att gå med så extremt hårda handskar mot en så stor folkmassa så att säga för ett vad hamnar det brottet på skalan så att säga, att säga: olovligen elda pyroteknik i? För det första, polisen har rätt och skyldighet att försöka bivra de här grejerna, det är ingen som ifrågasätter jag tror inte ens den mest hårdföda supporten ifrågasätter egentligen men med det sagt så ska ju åtgärden som man sätter in vara stå i proportion till brottets art och kollar vi på det rent juridiskt så är detta ett ett brott som normalt sett landar på nivå. Det är som att köra för fort på motorvägen i så fall. Då. Precis, ett, ett ringa brott helt enkelt, rent juridiskt. Mm. Sen kan man prata om riskbedömning och här ska vi vara klart för oss att pyroteknik är en bred uppsättning Så Vi snackar bengaler, rök, bangers, alltså smällare. Och de här är förknippade med olika typer av risk och olika hög grad av risk. Den vanligaste pyrotekniska förekomsten är, är mm. bengaler och där är i alla fall inte jag medveten om någon särskilt hög grad av eh, väldokumenterade skador. Det finns lättare skador av sönderbrända kläder och eh, lättare brännskador och sånt. Men inte de här livsfarliga grejerna. Bängers lite annorlunda. Där har, vi, där har vi allvarliga hörselskador och sånt. Eh, och när man bedömer då proportionaliteten så bör man göra en riskbedömning. Vad, vad har vi för risker? Sen har vi förstås brandfaran här också. Det är väl den polisen vänder sig mot framför allt. De här pjäserna är varma och de brinner och så vidare. Och därför så kan folk bränna sig allvarligt på dem och det går inte att snacka bort. Men, men ändå, i alla fall när vi tittar på det och gör en, en bedömning så, så ser det för oss ut som att det är svårt att försvara graden av insatser med de här villkoren eh, i förhållande till de brotten som man mm. försöker komma ja, åt. För att återigen dra parallellen till trafikbrottet då, alltså, mm. alltså, om, om någon person blir påkörd på motorvägen i, i för hög hastighet så, så är det också livsfarligt. Mm. Eh, men det sker inte heller så ofta. Det är så här, utifrån så, så har jag en, en liten rädsla för hur långt det här kan komma att gå. Vi, om vi bara backar och ser historiskt sett så, så var ju pyroteknik tillåtet på när det var stundtals subventionerat och klubbarna. För att sen bli otillåtet då tog man till maskering för att det inte blir påkommande av varälda. Då införs ett maskeringsförbud. Det blir verkningslöst i stort sett. Och då börjar man nu gå på med ett sånt här overheadförbud eller inte overhead -förbud, flaggförbud då flaggförbud. Liksom. Och det känns som att man trappar upp. Man ställer nya krav på, på klubbarna. Men någonstans bränning, så mängden bränningar har varit ganska konstant. Och som du säger Anders så har vi inte haft vad jag i alla fall heller känner till- några väldokumenterade skador eller någonting av den biten. Hur långt tror du polisen är beredd att gå- för att få rätt i sak? Det, det är nog jättesvårt att säga. Jag, jag tror att <här> när vi tittar på det så- jag, jag hoppas att det inte ska behöva gå- Läng, vad vi ser nu är att polisen har gått fram på en linje som ifrågasätts väldigt hårt av väldigt, väldigt många aktörer. Allt från fotbollsförbund och klubbar till supportermiljö men även till media och till och med av politiken. Det var en nu som lämnades in av Miljöpartiet bara här en som också vänder sig mot det här. Och, och den skulle jag väl säga att ser man det på totalt sätt så behöver man inte vara särskilt insatt för att börja fundera på om det här verkligen är en rimlig strategi och jag hoppas väl att polisen ska komma tillbaka till en nivå där man konstaterar att nej men vi måste nog göra det här tillsammans med fotbollen hos för det är det som har varit styrkan i hur vi har jobbat med det här i Sverige tidigare jag tror vi behöver rita tillbaka dit sen måste vi dessutom fråga oss fungerar det här? tror vi att flaggförbud kommer stoppa pyrotekniken eller andra ordningsstörningar och det finns ingenting som jag är medveten om som tyder på det forskningen tyder inte på det Erfarenheten tyder inte på det. Och då, det är ju den första frågan vi måste ställa oss. Tror vi att den här metodiken är effektiv, fungerande? Eller är det bara för att straffa klubben? Jag tänker inte uttala mig om varför, men, men jag, jag vill väl gärna tro att de tror att det här kommer att rätta tillrätta med ordningsproblematiken. Det vi tror från Nöbel Sverige sida är att för det första man kommer inte lösa det man vill lösa, men däremot så kommer man skapa andra problem. Ja, men det, är, det är inte på den nivån att man istället då, Nu går vi på klubbarna stenhårt här För att de måste de ta tag i, i situationen Och supporterna vill inte skada sin egen klubb jag, jag tror ärligt talat att Det är nog den logiken Som man möjligen kan förstå den här Villkorsstrategin med För någonstans så finns det Det vet vi även från den offentliga debatten i media Det finns någon slags antagande Om att klubbarna inte försöker Ens stoppa den här byrotekniken För det kommer in hela tiden Men så är det inte jag Alltså, jag har ju jobbat inom EFK Göteborg och vet hur väl man försökte Och tittar vi på fotbollsvärlden så finns det inget land och inget område Som har lyckats stoppa pyroteknik med hjälp av visstation eller andra tekniska hjälpmedel det, det finns inte Och det kanske man behöver ha som utgångspunkt när man, när man tänker kring det här i Sverige och vad vi ställer för krav på klubbar Men då har vi alltså ett brott som är i förhållandevis ganska ringa på straffskalan vi har påföljder både för arrangerande föreningar och för den stora publikmassan som man kan känna är ett inslag av kollektiv bestraffning och dessutom är de här bestraffningarna och åtgärderna extremt hårda jämfört med liksom vad det egentligen är som händer och utförs och det blir ju en rimlig fråga så varför gör polisen så här? en bristande förståelse för supporterkulturen. Jag tror att de här besluten har tagits på strategisk nivå där man inte har någon insyn eller insikt i hur läktarlivet fungerar. Man har ingen uppfattning om uh, de drivkrafter som finns uh, inom uh, supporterkulturen. Och man förstår, alltså, jag kommer tillbaka till den här gamla GP-rubriken om ni minns den. Va? Är det inte bara att sluta hoppa Uh, när uh, vi hoppade på Gamla Ullevi och det skakade i betongen. Nej, det är inte riktigt så enkelt att det, ba, uh, att det bara är att sluta hoppa. Uh. Det, det känns som att det är någon, du beskriver det ungefär som att det sätter ett, ett gäng gubbar och tycker att det här är ett ett gäng legister och snorungar och som, som håller på. Varför måste ni låta så mycket? Kan inte skruva ner ljudet? Kan inte mm. sluta hålla på med era trans? Liksom. Mm. Något, något att säger: Jag får inte fram orden, men du förstår ungefär vad jag menar. Och med all respekt för det där, men jag menar, om jag går till mig själv då så är jag en landfet 35-åring på sitt plats, men liksom. jag är inte aktiv, alltså aktiv i, i kulturen på det sättet. Eller, ursäkta, jag är inte aktiv på läktaren på det sättet. Men jag inser ju att eh, den här frågan påverkar inte bara de som är aktiva i kulturen på det sättet. Utan det påverkar även mig som, som besökare. Det påverkar oss alla som, som sitter på gamla löv. Eh, jag tror att. Nej, okej, okay, jag säger så här. Det finns två spår här. Det ena är poliserna i fält, alltså de operativa poliserna som möter supporterna varje dag. Där har det funnits en bra dialog eller i alla fall en fungerande dialog mellan supporterkollektivet och, och polisen. Sedan finns det de som tar de strategiska besluten och jag är rädd för att de som tar den strategiska besluten utan den förförståelse för vad supporterkultur är och innebär att det tvingar in poliserna på operativ nivå i en situation där de... Får en kraftigt försämrad arbetsmiljö och får mycket, mycket svårare att samverka med, med supporter. Jag kan liksom ändå inte riktigt förstå för om man tittar på vad det begås brott. Liksom. Vi sitter på hissingen och spelar in, bara ganska nära i närheten, av du sitter och spelar in där på garanterat någon sorts knarkaffärer just nu. Varför tar man inte resurserna? Och försöker stoppa det istället. För att det som provocerar med fotbollskulturen det sänds på bästa sändningstid i alla tv-apparater. Det, det är ett väldigt synligt brott om man nu vill kalla det går det. går inte det. att sopa under mattan så att säga. Nej, precis. Det förekommer i tidningarna så gott som dagligen. På får ursäkta alla Hisingsbor där. Men... Nej, men vi kan väl lägga in en passus då på äkta SVT-manera att det finns andra ställen att sälja knark på också. <laughs> <laughs> ja, jo så att den här stora nageln i ögat, den är inte bara i ögat på, på dem själva utan alla kan se att det pågår och pågår och pågår det här stöket inom situationstöket mm, Precis, och det där är ju jag menar det finns ju ett, ett element av... Om man, om man är sjungande supporter och, och går och står på läktaren och, och, och viftar man flaggor och så, då vill man ju någonstans också framstå som lite upprorisk. Man vill vara lite på tvärs med etablissemanget. Man vill vara en... Alltså Man vill befinna sig i en frizon. Det är du mot världen. Det ska det är ju jag... kännas som ett litet krig och det ska vara lite blodsmak i munnen igen. <laughs> kanske det. Och... Och den där aspekten av det måste man förstå om man vill jobba med de här frågorna. Att det går inte och liksom. Du, du kan inte försöka temja en fotbollsklack på det sättet för den kommer bara vända sig mot dig. Det enda du kan göra är att försöka jobba med den här massan av människor. Och inse vad det är, alltså förstå varför. De står och skriker och viftar. Ja, men jag tror jag förstår vad du menar. Det, det finns den här liksom känslan av att man inte riktigt kan hantera det som för sig går. Eh, finns det ekonomiska liksom, tankar och, och skäl bakom de här sakerna också, Anders. Ja, för fotbollens äh, räkningshjul äh, Men låt mig bara falla på vad Johan äh, Jon sa först här. Äh, det här med att tämja en, en subkultur som vi. Äh, Ja, vi, vi pratar om supportkulturen som en subkultur. Det är helt rätt. Det är inte, det är inte lätt att tämja en sån. Däremot så finns det förstås ramar som, som både arrangör och polis måste följa och måste försöka hålla på och dra gränser och så vidare. Men allt det arbetet bör börja med att man jobbar med den här subkulturen eller med en folkmassa eller vad man nu pratar om så långt som går och sen ska man vara noggrann när man drar gränsen. Det ska vara rimligt att dra den och sen ska man använda metod som, som är rimlig. Och vad vi kan se här är att, att polisen är ganska bra på att jobba på ett rimligt sätt, operationellt, ute med folkmassor. Det man är man vana vid. Normalt. Normalt, säger jag. Eh, och ofta, inte alltid, men ofta så är så kompetent utfört ute på fältet. Eh, när det gäller villkorsstrategin då, som vi kallar den så är den eh, ny, oprövad och... Och vi ser det som att man inte riktigt lyckas leva upp till, till samma nivå där. För att komma tillbaka till resonemanget om, om ekonomiska aspekter här nu då. Det, det är ju här det blir ganska lätt skulle jag säga att förklara varför gemene man ska se det här som ett problem. Det som händer med, med villkoren nu, de två villkoren som vi pratade om förut är ju mindre eller ingen publik på vissa läktare och förbud mot Ja, olika delar av den positiva supportkulturen, Alltså flaggor och tifon och sånt Men är det, är det inte rimligt då? Alltså om det här kostar samhället massa miljoner Och massa hundratusen varje match För att man ska göra det här säkerhetsarbetet Är det inte rimligt att då får man spela fotbollsmatcher utan publik? Jag tycker ju givetvis inte det själv Men jag kan förstå att folk sitter och upprörs Kanske och tycker att Bort med det här som ändå kostar pengar då för samhället Ja, alltså det här ekonomiska, det, det resonemanget eh, måste jag säga bygger på en massa felaktigheter. För det första, svensk fotboll är inte en kostnad för det svenska samhället, inte på några sätt. Det är en kostnadspost i polisens eh, budgetar och så vidare. Det är ingen snack. Polisen får betala för sina insatser. Men samhällsekonomiskt så är svensk elitfotboll en jättebra affär. Så det här är betalda pengar. Det är inget snack. Och svensk fotboll blir bättre och bättre på redovisande När det gäller... Det finns inget fog att säga att de här matcherna det här kostar samhället massa skattepengar i poliser. För tittar man på slutraden så är det plus liksom. Ja, för samhället så är det det. Alltså, tänk nu på att det här är ju... Svensk fotboll är en stor arbetsgivare det är en jättestor kommersiell apparat med, med allt från biljettförsäljning och, och souvenirförsäljning som är direkta intäkter till fotbollen och därmed skattepengar till staten till kringförsäljning restaurangbranschen och så vidare som, som tjänar pengar kring matcherna så att det här är det, det går inte om man, om man använder vanliga resonemang kring samhällsekonomi så går det inte att säga att det här är, är en förlustaffär för staten svensk fotboll är inte en kostnad så, så det argumentet går inte att komma med. För det var ju en diskussion för ett antal år sedan tillbaka om liksom, vem som skulle betala mm. för polisinsatserna mm. runt fotbollsmatcher. Det var smärta om polisnotor hit och dit. Just det. Eh, och det känns som att man nästan på något sätt använder sig av samma retorik och samma tandlösa metoder på något sätt. Ja, eh, tonlös eller inte får väl tiden utvisa. Men, men eh, ja, det, det hänger ihop så att, att den, här, den här frågan är besläktad med det som, som gick ändå med polisnot i debatten. Då, eh, så att, att när, när polisen fick sluta fakturera klubbarna för, för sina poliskostnader så tillsattes en utredning som genom, genomfördes av katte, eller förlåt, statskontoret 2015. Eh, och i den, den rapporten som kom då, den kom väl 2015 från så... Eh, så pratar man om det här villkorsverktyget som ett sätt dels att komma till rätta med tillordningsstörningar och dels att komma till rätta med kostnader för polisen. Och, och de här argumenten från stadskontorets rapport återges i riktlinjerna för villkorsgivning som... Det finns ett PM som heter PM 2016-21 och en intern skrivelse inom polisen. Och det återges där. Så ja, de här frågorna hänger ihop. Det här handlar om att man tror att villkoren ska gå att komma åt till exempel men Och man tror att man ska kunna trycka ner sina egna kostnader. Det... Men om man tittar på vilka som sitter i, i de här och tar de här besluten nu och tog besluten då gällande polisnoterna... Så är det, man behöver inte vara Sherlock Holmes för att inse att det är ganska mycket samma gäng som sitter där. Ja, jag har hört det snacket också. Jag kan ärligt säga att jag skulle inte kunna återge det här och nu att det är precis samma gäng och kunna hänvisa till källor och sånt. Men jag har hört det snacket och det finns väl möjlig skäl att grottar i det ändå. Om det skulle vara så, vad man spekulerar då liksom bara... Då får jag i alla fall ha känslan av att Okej, okay, vi misslyckades med den första stöten Nu försöker vi med något liknande Fast från ett annat håll bara Och det är ju högst beklagligt För samhällsapparaten i stort i så fall ja, För min del så skulle jag säga att Är det så? Är det det det beror på? Att det finns någon slags personligt agg eller någonting? Jag, jag vill ogörjande tro att det är bara det I alla fall, det kan ju spela in men, men oavsett Hur stor den delen av det är Så är det ju ett systemfel I alla fall, för vi ska inte Lägga upp en strategi baserat på något annat än etablerad forskningsmässig och erfarenhetsmässig kunskap. Det är det vi ska jobba med. Och rimliga mål. Samma principer som vi använder i andra sammanhang. Och detta är ju knappast egentligen ett ämne för en supporterpodd utan snarare för grävande journalister och någon sorts K-utredningar eller vad fan man kallar det. Så, Så du säger till folk nu. Ja, ut och jaga mig, era jävlar. Jaga guldsbaden. uppifrån era jävla, Upp jävla nyhetsdäskar. Sluta rewrita varandra och avslöja saker som alla redan vet. Upp och gräv mig lite för helvete. Jag skulle vilja backa bandet lite här. För jag har hört er, bägge två, nämna villkor. Också diverse olika ord efter och så här. Olika ett, trappor. Ja, ett ord som har förekommit oerhört många gånger under 2019 är ju den här beryktade villkorstrappan som inte är någon sorts motionsplats. Utan vad, vad är och innebär villkorsstrappan, Anders? Ja, det är nog det mest uttjatade begreppet som inte finns för det finns ingen villkorsstrappa. Det finns åtgärdstrappan och villkorsstegen. Bägge två begreppet. <laughs> så, så det det är har in ingenting att göra med den känslomässiga hissen. Eller? Nej, nej. nej, hissen inte med. nej det, så detta är en sammanblandning av två begrepp från det här PMet med riktlinjer för villkoren som, som jag nämnde förut. Åtgärdstrappan är enkelt uttryckt idén om att att polisen ska tillämpa en progressiv villkorskrivning. Från början så får arrangören göra vad de vill så länge de har en säker, ett säkert arrangemang. Och händer någonting så kan det komma på villkor. Och ändå något mer så kan det bli hårdare villkor. Det är, vill är åtgärdsstrappan. Villkorsstegen är mer i detalj hur man ska göra det här. Hur, hur och varför ska man ta fram villkor. Huret, där handlar om... Um, Dels att det finns vissa generella villkor som alltid ska vara med, antal ordningsvakter och sånt. Händer någonting så, så finns det även mer specifika villkor och då, då säger villkorstegen att man ska titta på vad som hände och utifrån den specifika situationen analysera orsaken och sen ska villkoret riktas mot orsaken. Det är villkorstegen. Så att alltså om någon har ramlat ner från övre plan på läktaren ner och slagit i huvudet så ska man se till att det finns ett staket där nästa gång eller ungefär Precis, och det viktiga att tänka på när man eh, tänker på det här, det är ju att så som det har sett ut med hela den här villkorsfrågan under året det är att polisen har tillämpat en nationell enhetlighet det vill säga man säger i princip att om det eldas så ska det till en, en kapacitetsneddragning på klackläktaren så här följer man inte ens sina egna riktlinjer. Och det är en av ganska många eller ett av ganska många frågetecken som finns i den här strategin som vi kallar det. Mm. Jag kan ju bara inflika där då att en av, ett av skälen till att det, det som skedde mot häcken skedde var ju att IFK har ju relativt sett sett till hur det har sett ut på andra håll i landet haft en ganska mjuk villkorsskrivelse till sig. Man har liksom legat på kanske trappsteg två, möjligen, möjligen trappsteg tre. Och nu gick man ut och, och klev upp till liksom trappsteg sex eller sju när man kommer med villkorsskrivelsen. Vilket med så kort varsel nästan omöjliggör för IFK som förening att genomföra ett rimligt arrangemang. Och det möjliggör sannoliken för tifo grupper och för elektraaktiva grupper att bedriva Stö stöttning på det sättet som har tänkt det Och då, finns det, då finns det alltså en risk att det blir som i Kalmar då, att en säkerhetschef då blir med för att de inte uppfyller de kraven som ställs på dem med bara ett par dagars varsel Kan det hända i Kalmar kan det där förstås Det vet man ju, att det har ju mamma sagt till en sen när man var liten, man får inte springa i trappan man får inte ta många steg i taget så liksom Det borde man ju tycka att polisen också kan, kan tänka sig i det här fallet att det, det, har, det är ju inte så att det är så bråttom, för det har inte hänt så mycket saker så att man politiskt ska hoppa över steg 4, 5 och 6. Liksom. Nej, men det, det, det, det vill ställa frågan så här. Menar, Det känns ju vi, som en provokation. Nej, men det, det, det, ser, det, ser, och, och det blir så en riktigt snuthatar på så att det blir. Nej, men du fattar vad jag menar. Vi, vi, vi, vi är ganska sansade Ja, men så här: Det har inte ökat i mängden brott, eller för mig vetligen, från, från Våran klaksession. Det eldas då och då till och från. Men det är inte mer än så. Men det tas så in i helvete från övermakten. Jag vill påminna om en sak här. Alltså efter 2018 så var det en stor artikel i GP där supportpolisen i Göteborg intervjuades och de beskrev 2018 som det lugnaste året i Göteborgs sen millennieskiftet. Och 2019 så sätter det här igång direkt. Man kan, man kan fundera över orsakerna. Jag själv tror väl att det är en strategi som har legat i pipen ett tag och som kommer i år nu. Men det här exemplet som jag nämner Det är ändå ett bra exempel på att som supporter så är det lätt att känna sig förfördelad och under attack. Någon nämner provokationer. Men det är ju återigen så att reaktionerna mot det här har kommit från hela fotbollsverige. Och även klubbarna är ju hårt drabbade av det här. När det kommer villkor några dagar innan som vänder på förutsättningarna för till exempel läkta livet i termer av Tifon och sånt så, så hårt så att det ställs in. Då är det ju någonting som ställer till en hel del problem för klubbens arbete också. Både ordningsmässigt och servicemässigt och, och, och på sikt i relationer med andra intressenter. Så det här är en fråga som är mycket större än bara en supporterfråga så att säga. Alltså klubbarna blir drabbade som företag också på det sättet. Kan man, kanske, om man jämför med liksom att en Ica-handlare som får ett villkor från polisen den 20 december. Du får inte sälja skinka liksom. Ja. Om man nu vill prata om hur stor frågan är, om vi nu tänker oss att vi vänder oss mot liksom en intresserad allmänhet så vill ju jag också lyfta det demokratiska problemet i det här. Därför att det är så många unga män och kvinnor som fostras in i supportrörelser och som där får sin första taste av föreningsdemokrati, av vad heter det, eh, av kollektivt samarbete. Eh, gemenskap och av gemens precis, gemenskap och glädje, tillhörighet. Och om man då lär en hel uppväxande generation att du kan inte lita på polisen. Polisen kommer att försöka sabotera det här för dig. Polisen kommer att ta ifrån dig flaggan som du la liksom hela din helg på att Eh, snå ihop tillsammans med dina kompisar eh, Då urholkar man Förtroendet för eh, En myndighet eh, Hos ett uppväxande släkte Och det tror inte jag är en positiv utveckling alls Men är det, är det den personen man ska be på då Eller är det den som bränner Bengalen som ser till Så att du inte får behålla din flagga Ja om jag blir stannad här utanför På gatan och de säger till mig att eh, Här kommer du i din bil Den får inte du ha kvar för att det är alldeles för många Som har kört för fort här då skulle jag nog bli ganska arg på den polismannen som stoppar mig och tar bilen. För att det är ju inte jag som kör för fort, och jag använder min bil för att skjutsa min son till dagis. Ja, så alltså i det här fallet så är det så att, får man ett förbud på sig för någonting som egentligen inte är olagligt, så ska man väl förmodligen ifrågasätta förbudet. Jon var inne på det här med demokratin förut och hur vi uppfostrar. Nya generationer supportrar, eller för den delen medborgare. Och det är en ganska viktig del i våran analys av det. Eh, vad vi har här är tusentals unga svenskars första kontakt med ordningsmakten. Ordningsmakten, polisen, är den myndighet i Sverige som uppbär våldsmonopol och ska försvara det öppna fria samhället. Alltså vanliga svenskars rätt. Att välja ungefär hur de ska leva, leva sina liv så länge de inte utsätter andra för fara och så vidare. De allra flesta människor som har med sig en flagga eller som bara väljer att gå på fotboll utsätter inte någon för fara. De begår inga brott och därför det är det där någonstans som både fotbollen, fotbollsupportkulturen, media och politiken börjar ifrågasätta polisen på allvar. Återigen, Riksdagspartiet, Miljöpartiet lämnade in en motion om där är i riksdagen därför att man inte anser att det är proportionellt och rimligt. Så som frågan är ställd här Patrik, så är det nog så att man får bli ärlig på polisen i detta fallet om man nu ska bli ärlig. Man ska inte bli ärlig egentligen, heller bara för att jag kan inte ta med mig min flagga utan för att hela den här processen sköts på ett sätt som nästan är samhällsfarligt då, om man ska tolka Ja, i alla fall så kan det bli så. För det här det är två saker som händer här. För det första i situationen runt matchdag så trycker det här upp irritation som kan i vissa fall balla ur och bli ordningsstörningar av. Det vill säga man skapar nya ordningsproblem på arrangemangen. Och det här är dokumenterat i forskningen att det kan hända eh, när man jobbar ett sätt som upplevs illegitimt mot en folksamling. Men på, det, så, på samma det, sätt som att folkfrågan står folk, när det står och bränns bengaler i en folkmassa, varför går inte bara polisen eller ordningsvakten upp och hämtar dem? Det, jo, för att det ska, kommer skapa tusen gånger eh, mer stök och, och folk som inte ens är inblandade kommer bli inblandade. Och så exakt. Det, detta är en etablerad operationell poli, eh, princip inom polisen. Man kallar den för proportionalitetsprincipen. Man, när man gör en insats mot en folksamling så bedömer man dels brottets art. Alltså hur, hur allvarligt är det? Sen bedömer man vilken insats behöver vi göra för att kunna stoppa brottet. Och vilken risk innebär insatsen. Och det finns en ganska uppenbar logik i det. Om risken med insatsen är större än att låta brottet genomföras. Då går man inte in. Och därför går man inte in i en folksamling. Därför går man inte in i ett demonstrationståg heller eh, i vissa fall. Det, det är så polisen jobbar och det är inget konstigt, inte speciellt för fotbollen. Och därför borde man inte heller börja jaga flaggor. Ja, alltså flaggor, det, det som är där då, dels så kan det ju då skapa en del oro, oreda under själva matchdagen. Men sen bygger man dessutom upp över tid ett polisfrakt eller ett myndighetsfrakt bland de här unga svenskarna som då upplever att ordningsmakten kanske är till för någon i Sverige men inte för oss. Um, och man kan ju tycka vad man vill om rimligheten i de funderingarna men det är sånt som kan uppstå i subkulturer. Och återigen när vi bedömer de långsiktiga konsekvenserna av den här villkorsstrategin så är det där vi landar. Vi tycker återigen att polisen ofta gör bra saker operationellt ute på fältet men villkorsstrategin den följer inte samma kunskapsbas och samma principer som de använder i sitt operationella arbete och det är därför ifrågasätter vi den. Vi försöker vara sakliga. vi är absolut inte emot polisen men vi är emot just den här metoden för metoden är kontraproduktiv. Vilket härligt jävla fotbollsår vi har haft där. det här. Bara vans agnell och anmälningar hit och dit, överallt och ingen är nöjd med, med någonting. Det, det som har gjort mig så jävla orolig i allt det här med polisens arbete och insatserna och, och det som sker runt omkring är kanske inte det som händer Just på läktaren och hur man ska åtgärda det Utan snarare hur bilden hos den breda massan blir Då jag själv upplever när jag är ute och träffar släkt och icke fotbollsintresserade vänner Att deras bild är att nu är det farligare än någonsin att gå på fotboll För nu jävlar tar polisen i med hårdhandskarna Hur har ni upplevt det? Ska jag börja? Eller? Ja, tar du början först Ja, det enklaste är återkopplat till vad vi sa förut Om, eh, om eh, 2018 Det var ett lugnt år det, det var vad polisen sa När de fick frågan i media eh, Kollar man på, eh, på ordningsläget Generellt i svensk fotboll så är det Den, den någorlunda va Vanligt förekommande ordningstörningen i broteknik eh, I övrigt Så händer inte så värst mycket eh, runt svensk fot fotboll Så statistiken talar för Fotbollen i det, i det sammanhanget men hur upplevde du det utifrån då? Får du höra någonting? Ja här? alltså då relaterar jag tillbaka till marknadsundersökningar som sker inom klubbmiljön och SF, på CF-nivån. Och där kan man till exempel se att tryggheten brukar anges som väldigt väldigt hög. Det är en av de bästa mätpunkterna som svensk fotboll har nu. Vi tar ett exempel. En, en undersökning som jag såg när jag jobbade inom Norrköping eh, frågade för det första, vad är det som får dig att gå till arenan istället för att titta på matchen hemma? Eh, och den första eller andra orsaken, jag tror det var den första, var arenaatmosfären. I samma undersökning så tillfrågade man folk om eh, hur de upplevde tryggheten och man hade en mycket god känsla av trygghet. Eller en god känsla av trygghet på över 90% där om jag minns rätt. Det här är två svar som vittnade en ganska hög grad av trygghet för de som går på fotbollen. När man i de 16-år sedan ställer frågan till, eh, till eh, människor i allmänhet Hur de upplevde säkerhet och trygghet runt fotbollen, så fick man högre siffror på folk som sa sig gå på fotboll, ofta eller regelbundet, än de som inte går på fotboll. Och det säger någonting om rapporteringen. Det är ju så att få, media har ju en dramaturgi där man skriver om vad som, som sticker ut, skandaler och sånt där. Och det är ofta lätt för media att rapportera om när någonting har gått galet. För folk som inte går på fotboll så ser ju de det. Och sen kanske de inte läser no någonting annat om fotboll. Så man minns allt det är dåliga. Och det gör att man får allmänheten får nog en skev bild av hur, hur läskigt det är att gå. Så man är, man är. läser ju bara rubriker och, och, och pushar för, för artiklarna. Och det är väldigt, en bild. väldigt många läser inte ens Men så, artiklarna. Liksom. Mm. I SEFs undersökning så var det de som inte regelbundet går på fotboll kände sig generellt mer otrygga än de som gick på fotboll. Yes. Mm. Och det, det, det kan man bara förstå om man tänker på rapporteringen. Man kan även tänka sig att folk som går på fotboll ofta blir vana vid miljön och visst det finns en sån mekanism också till exempel så är det oftare så att nya fotbollsbesökare är rädda för pyroteknik och de som har gått ofta vet att det oftast inte händer någonting men det är fortfarande så att det säger någonting om den ideala bilden här. Mm. Och det, just det mediafenomenet är ju ingenting mm. som, som bara finns inom fotbollen utan mm. det är så media säljer nyheter och klick. Om mm. mm. man kan inkludera så många som möjligt som blir rädda för mm. någonting i en, en nyhet så kommer fler klick trycka på den. Om mm. man känner att oj, det pågår ett krig mitt i centrala Göteborg på Gamla mm. Ullevi då är det intressant för, för att folk blir rädda och undrar vad som händer. Och kan man skrämma upp folk till att tro detta, precis som med vilken som helst nyhet. Om man skriver att det har varit en stor trafikolycka någonstans i Västsverige så skriver man inte att den var i Sveg, som Nej. för inte ligger i Västsverige utan någon helt annanstans, men det ligger i Härjedalen. <laughs> Men om man, inte, om man utelämnar orten Så är det väldigt många mer som kan känna sig Oh shit, är någon inblandad som jag eh, känner Olycka på E6 Klassiker, var nere vid Malmö Men ja. vi pushar stenhårt för i Göteborg Där Precis. kommer du och jag med bv Som en pigg uppstickare ja. Mot det moderna samhället, honom <laughs> Ja, jag skulle vilja återknyta lite där till, till din ursprungsfråga Patrik. Men är det seriöst igen. innan vi hamnade nere på E6an så skulle jag vilja säga frågan du ställde handlade om är det tryggt att gå på fotboll. Jag tycker att det är tryggt att gå på fotboll men jag är jävligt orolig. Jag är orolig för framtiden och att det ska fortsätta vara... En så trygg och positiv och eh, grym upplevelse att gå på blåvitt som det var för mig en gång när jag var liten grabb. Och en upplevelse som jag vill lämna över till eh, min kommande lilla grabben. Då. Eh, och jag är orolig därför att med applikationen av den här strategin så man slår sönder IFKs möjligheter att skapa trygga, säkra... Eh, arrangemang för alla oss besökare, inte bara klackläktaren. Man slår sönder klackläktarens eh, kapacitet att skapa eh, visuellt sprakande mäktiga eh, läktarfester och ett starkt stöd för IFK Göteborg och en, den sortens atmosfär som jag vill ha, som alla vill ha när de går på blåvitt. Eh, och man urholkar förtroendet för polisens förmåga att göra sitt jobb. och Det är ingen utveckling som jag vill se. Det positiva är att man kan göra saker för att motverka det här. Om man tycker efter att ha lyssnat på det här avsnittet att man vill veta mer om bakgrunden till allt detta då kan man gå in på räddasfvenskfotboll.se och läsa på lite om dels i medierapporteringen som har varit och dels om de styrdokument som ligger till grund för besluten. Och det andra man kan göra det är att man faktiskt kan också kontakta IFK. Därför att IFK Göteborg är en medlemsdemokrati, den styrs av medlemmarna. Och IFK i sin kommunikation med andra aktörer, de ska utgå från medlemmarnas mandat. Vilket innebär att, är du orolig över den här frågan? Tycker du att eh, det är djupt problematiskt vad polisen eh, utsätter, supportrar och IFK Göteborg för? Hör av dig till IFK, tala om det för dem uppmana dem till att i sina kontakter med polisen tydliggöra att det här skapar en otrygghet för våra medlemmar när de går på match. Om vi fortsätter att blicka lite framåt då, som Jon redan tog oss in på här eh, Anders vad, vad säger du? Finns det någon lösning på det här? Eller är det bara på väg vägkäppret för trappan så att säga? <laughs> ja, nej, alltså, det är klart att det finns en lösning. Eh, det, än så länge saknas viljan men faktum är att Sverige generellt sett de senaste åren har varit ett föredöme internationellt inom UEFA för att man ska jobba. Det som Sverige har stuckit ut med är att polisen, fotbollsaktörerna och supportaktörerna tillsammans har gjort, skapat en svensk fotbollsmodell som är stabil och stark. Den bygger på samverkan och att alla parterna försöker vara någorlunda överens och gå i ungefär någorlunda samma riktning. Och det har vi varit bra på. Jag har ju jobbat med det här både på klubbnivå, och nu inom i Sverige två och ett halvt år, och vet att det finns jättemånga sansade röster och tankar och skallar där ute. Eh, både inom polisen och fotbollen och support i Sverige. Eh, och jag tror att vägen framåt är att vi hittar tillbaka till en fungerande dialog där vi jobbar tillsammans som där. Jag ska säga det också att det finns eh, hur mycket som helst att säga om varför villkorstrategin. Är, mer, alltså är ett problem nu och det finns eh, välbelagda forskningsresultat som, eh, som kan motivera detta Vi har ju valt att inte gå in på det i det här avsnittet men, men jag Det vill... blir ingen fyra timmars podd liksom. Nej exakt, det, det blir eh, kanske för lågt underhållningsvärde helt enkelt Men det finns, vi, vi, Jag ställer upp och pratade om det här i, i Malmö FF-podden eh, Vårt blåa lag och där gick vi djupare på forskningsbakgrund och sånt. Där kan jag. man se vilken enhet som ändå råder i Support i Sverige när, du, vi, när vi låter dig sitta här uppe för en MFF-podd. I, I den podden så kan man, kan man få mer om, om teorierna bakom, bakom våra resonemang här om varför villkorsstrategin är ett problem. Man får även veta lite mer om, om hur polisen brukar jobba, det som vi brukar bekräfta som positivt. Då. Så jag rekommenderar det avsnittet. Det, är, det kompletterar det här avsnittet kan man säga. Men låt för guds skull inte den där jävla MFF-podden ta, ta sig för långt in i det huvudet bara. Eh, kom ihåg att det är fortfarande väldigt viktigt Att vi, att vi slår Malmö i... Du i... behöver inte lyfta på fler avsnitt än det Jag vill ändå säga ja. att när det gäller den Malmö ja. FF-podden Så det avsnittet handlar om en nivell Sverige Och svensk fotboll är inte Malmö FF <laughs> det, är, det, är bra, det är lugnt det <laughs> Man får <laughs> lyssna på vad man vill ja, Ambitionen var att vi skulle göra ett snabbt och rappt avsnitt här där. Men det trodde du nog inte att vi skulle kunna klara av i det här ämnet Men eh, vi hoppas att det, att det har varit eh, upplysande i alla fall mm. Ska vi ta och tacka både Anders och John så hemskt mycket för att de har hjälpt oss att eh, förstå här eller? Det tycker jag, jag tycker också att vi tackar John för att han släppt in oss i sitt fina hem Där vi fick låna hans lilla kök för att sitta och spela in Ja, ni är så välkomna grabbar, när ni vill Tack för att vi fick vara med. Och, nej, ämnet är inte det roligaste men det kan vara rätt viktigt ändå. Det finns ju såklart två sidor av det här myntet då, när man pratar om polisens villkorssteg som det så fint heter och lära oss. Och då den andra myntet som handlar om de som gör att polisen tingas och sätta in de här extra resurserna. Vi har i tidigare avsnitt avhandlat ganska mycket av det som hände på läktarna Och vad vi står i de frågorna Vi ser inte heller att jag har förändrat särskilt mycket Kring det som hände på läktarna Från 2018 till här och nu Vi har ett ganska jämnt flöde med bränningar och så vidare Däremot ser vi en ganska stor förändring hos polisen Och det vill vi gå igenom Ja och sen så kan man ju också tillägga att det finns en ganska stor enighet Bland alla fotbollssupportrar i stort sett i Sverige Alltså alla supporterföreningar Bland media, inte minst, om inte alltid är på supporterna där, minst sagt. Även från klubbarna och de organisationerna Så finns det en ganska stor enighet i frågan Att här är det något som händer som inte är helt legit Så att säga mm. Så därför så blir det ju svårt att sitta och tycka Någonting annat än att det som händer är konstigt Men vi vill ändå försöka gå igenom det på, på ett mer sakligt sätt Och inte bara stå och hata snuten liksom i, i, I en timme För det har inte blivit så, Nej. så, så, så, så jävla bra kan jag. Jag Hoppas att ni fick svar på Några frågor i alla fall Vi säger tack till United Training Vi har ju tidigare berättat om den här Exklusiva möjligheten Att bli premiummedlem Hos dem kolla in info@unitedtraining.se eller unitedtraining.se det är dit bättre än att kolla in ja, bara så titta på en mailadress bara. Kolla alternativt in Malmros PT på sociala medier så hittar du dit också. Ja. stort tack också till Melrose Company på eh, Kungsmässan i Kungsbacka som har riktigt feta märken faktiskt. Paulen Shark är ju min favorit. Don Dape jag svag för. Ja, eh, nämner man BB-podd i kassan så får man 20% i rabatt Det är fan mycket på alltså vissa det är, inställningar men Det är fan orimligt jävla mycket i det Egentligen är det ju det om man tänker så här i allmänhet Säg, säg BB-podd så får du 20% på det köp i kassan Det är fan bra Nu bryter vi ihop och så kommer vi igen efter Malmö-matchen Slår de hårt i ansiktet Slå med åt i ansiktet så får du känna att jag ler. Shit